aziz ere tempestak askar jozuela guneka joan den ostirale gauan ara nola besteak beste armenda ostirale gauan edo aratxian, zortzekilean bat batian haize altxatu eta argi ea untxi azkar bat egin zuen eta urak askarki igoratu harto alor eta soak sehatiak izan ziren bestalde donapaleuko inguruetan ere berdin, amar minutaz argi ea untxi egin du eta garruzea izi itze behaskanea beratze eta donapaleuko erria izan dira kaltiak Dona Pauleko autoferian, adibidez, autoferiortean, parte hartu beharazuten, egon bat auto handeatuak izan dira, bestalde etxetako egatzak edote hilatua, kunkiek izan dira, eta ura sartu da ere etxe somaitetan. Bestalde frenen dauden emazte Euskal Preso politikoek gozegreba utzi dute Itziar Moreno beste Euskal Preso politikoak dauden espeche batetanat igurriko zutela jakinduten ean gozegreba utzi dute bai Itziar Morenoak berak ekin eizagire eta iratxe sorzabal Euskal Presoek ahatik iratxe sorzabal eta ekin eizagirek segitzen dute bakartasunien edo mitar delakoan, ori Itziar Zerra Moreno tokiz alatua izan arte. Baionako Pietunak greban egun, CGT eta Sud sindikatek suftaturik, gaitzesten dute turnaden berrentolaketa, unen arabera, laurden bat kendua izaiten albaititeike, den ustailaren bostetik oiti. Bizitegi berriak eta gutun utzien kopulua emendatuz duala, diote sindikatek, ez dituzte beraz turnada edo banaketak entzioriek Ol, uh, ulertzen. Greban ere biertigoiti trenetako langileak, Mugarigabeko lan uste bat aldi untan, eta bestalde, hastezken ean, beste enpresa edo langune bat blokatuko duela, diakin arazidu juzko retre edo kenduarte kolektiboak. Eta hastele nuntan emanen dute epailek, plantu nausiaren, edabakia, iparbaionan, zudezko goite emeetzi etxe bizitza, eda ikierazi zituen haxesa edo habita sudatlantik egiturak, baina Frango Gaizki eginak izan ziren, jabe kauzibide bat abiatu, astele enuntan epailariak inorazi berlukete beraz nor liteiken eien iduriko erudun, etxe bizitzak sozialen egitura, arkitektuak ala empresak. Kirolak eta Irrubian Bayonak topa malauetik jautxi eta urte bat eterak, behirri zigeiteko para daukaren du, elduden uh, Larumatean horriaken kontra jokatu behar duen prodebiko finalian. Joane Larumatean horriakek lortu baitzuen finaleko txartela, eta atzokoan Bayonaren aldi izan da, ogoita zorzi ama sei ere mandu kolomiren kontra, Jan Dorre Zelaieko giro ikaragarria nolatzi duate. Bazen aspaldi, jandoze ezginu laula ikusi. Ez bortzaz zanpez gainezka, aurten berean betea izan baita baina ez olako girubatian. Bistandena, puntan finala bat delarik, biarremailakoa izanagatik ere, eta berezeki topa malauera itzultzia delarik xaria, bayonako publikoa presenta da saldoan. Eta beharik, eranginezake, partida uste bezain izan baita. Kolumie presioriga behen da Euskal Herri da, eta lehenzatian arazo frango eman ditu lapurtagai, hainbeste arazo, lehenzatiare bukaeran berettzki azken minutan sartu entxegu batzi esker aintinean zirela. Jamon Gibo baionako kapitainak aitortu du pausan gauzat zuzendu behar izan direla. E euh, levé un petit peu la, la voixe devant pour euh, se bouger un petit peu plus Guillaume avait soin le ballon mais nous lesrou on était un petit peu en, en retard donc euh, je pense que ça a été fait en seconde mit plus de deux mouvements de la part des, des avant et ça a débloqué un petit peu notre jeu eta asko hobeki izan da bie genzatian. Funtsian suri beren jokoak gehiago gauzatu dute. Ez bezala, bie genzatik guzian ezbait dute egin tante horik sartu. Bai garaipenean, jokalari anitz, azpimagatzen aldi da, Benisto trebatzaileak izendau ditu partidatiklanda. On a des match winners, on a des joueurs de, de grande qualité, Martin ça fait un super match, Gabriel voix fait un gros match, qui est plus en plus décisif. C'est eux qui sont quand même les gros intervenants sur les libérateurs, on va dire. Et puis paquet d’avant qui a alterné le très bon, il a un peu moins bon avec deux trois touches perdues dont une qui assassine. Le bilan il est plutôt positif, on peut faire beaucoup mien. Etastellen un gutti lanean hariko dira euskaldunak finala hori prestatzen baina zelaieko trebaketa gutxiirekin pare bat gehiennez. Horiak aztertuko dute bidioan eta gero taldea egitea izanen da etzetoren lana eta bi diokolariantzat dira Duda eta prestizanen direnez arseko el duela rombartian kolpartu baitira hauek dira Van Lille eta Duplessi eta Federal Bihan finala laurdenetan doni bale luizonek irabasi sen sulpisen kontra doni bale luizonek finala erditan dugu beraz frantzeko chapeleketako finala erditan elbreni gandean sen jan d'angelit aldearen kontra hariko dira maulen balandraden finala uh, berdinketaikin finitu da, maulek zorzi nahi berdin eindu banen kontra, baina finala galdu zango ostikoetan, eta mauleko beste talde bada zen finalian betaldea, unek ere, galdu haitik haizeago, amarroita amost maziren kontra peko mailetan haitik aventura segitzen da mendiko taren dako ama laua marri da baziute finala ordenetan, sebrotarrek finaler ditan dira, futbolian alabestaldea berriz espainiako ligako lehen maileratik aiten da erenai baita Lau Euskal Taldei zanendirela Leldu den sasoinean, lehen mailortan Alades eibar donostiako erreal Eta bilboko atletik Eta eskubalonean eh, Irizarri behiti aterratzei goiti Atzultuk irabazi behar zuen partida Galdu du Irizarrik Lunionen kontra Oita mar eta goita sei Eta behaz Nazional iruratik jausten da Eta aterratzekoak Atik konten taueka Oita iruna berdin egindute Azoneko gelan eta nazionalbirat igaiten dira Siberotarrak abosturte berantago berriz lortu dute nazionalbirat igaiten Eta pilotan iribagia emeetzi urtetan Buruz Burukako chapeldun gazteena egualdeko profesionaletan Finala atzo bilbon eramandu irabergia kogoitabi amairu urritiko etxaren kontra Bestalde, bazuen ogoita zorzi urte azkaaten erriko eskola zerratu azela, eta joan den larumartian bestagiruan eginda joan den irailian horreztelatu den munua ikastolaren estrena. Joan den urte guzian erriko etxeak araikuntza zaharra gainatu du, eta kasle laguntzaile eta azkarate ingurutik gin ikastolabiriko amairua urren errezibitzeko, azkarateko hauzapez den Jamichel Galanentzat proiektu ezinago baikora izan da erriaintzata. Egitarra horako gomita bat egiten aldelarik biziki goxio eh, da, hainit zurtez ez dugu eskolarik ukan, erraien duen dut urte eta ara nun orain badugu eskola bat ikastola eta egitarren eta inguruko jenden zat abantaila hundia, hara. Badira, eh, gastu horiek egan dutamezala, egun ta ogoita zortzi mila euro eta txarik gabe, ainiz da guretako, baina baina ala-ala ainit zuhten zategin ada, bastiza hori bizi da, zerbaitetako da, eta uste dut, eta nere aldetik zeurik, gauza edegaren den, gure amaizkuntzaren haintzinerat emaitea, haugeri amaizkuntzan ezik eh, eta egitea, biziki indar emaitean dako, torako gauzari. Euskara Ego ikastola, oficialki estrenatua eta bestalde, izkunza eskobidean behatokiak, joan den nurtearen bilduma egindu, ipakaldean eskodaren ego eraza, akuilariaren aplikazioari esker, eritarek egin lana txalotu dute bestiak bestiak. Marga forestie. Lege babesarik ez, oficialtasunik ez, testu ingurua ez da aldatu iparaldean eta Euskara eta Euskaldunen kontrako zuzen gabekeriak segitzen dute ala ere aurten tresna abehiak agertu dira egitarren zat nola akuilaria aplikazioa. Espazio publiko edo privatuetan Euskarari tokirik ez ustea edo uko egitea txalatzen duen aplikazioa da karbine petriati behatokiko zuzen daria. da pasaden urteko azaruan aurkeztu genuen e, bueno, modu asko ere erraxiagoa eta bere alako eskaintzen du ba edozein oztopo edo urraketaren aurrean ba beatokiari e, hori jakinarazteko eta eta somatu duguna da erabili egiten duela jendeak izan ditu 1500tik e, deskarga e, gora tresna hori edo aplikari edo euskararen telefonua bera erabiltzen duen e, zera herritarrak e, Aldiro, erabiltzen duen aldiro, Euskararen egoera hobetzeko eta bere eskubidea exigitzeko ariketa bat egiten ari da. Arlo, ezberdinetan izan diren derexo uraketak edo eskasiak kontutan hartu ditu, behatokiak, alanola Pol Ampluaren webgunean Euskara ez dela gaitasun gisa agertzen, argitxu etxandi bayonako behatokikoa Oartzen dira gerotak geniago enpresa edo elkartek nahi dutela langile euskalduna Baina ez dute baitespada atse maiten, eh, beren kompetentzietan, beren alogean gaitasunak dituen langile euskalduna Eta hori guk lotzen dugu zuzenean estatuaren lan zerbitzuai, haranola Pol Amplua Baina baita ere beste formakuntza zentro batzu, horiek espaitute bat ere kontuan hartzen Euskara gaitasuna. Hain niz gaitasun kontuan hartzen dituzte, informatika, ez dakitzar, benen Euskara ez da gaitasun bat bezala ikusia. Hemen uh, Euskarak estu legei aitortzarik, baina uh, biziki argidugu erritarren erritarrek egiten dituzten indar horiek, uh, indar tipi bakoitzak azken finan uh, sortuko duela emaitza handia eta horoko ha. Azkenik arduradun politikoaik einu egin diebe atokiak, hori raziz egtar guztien eskubideak bermatzeko ardura dutenak hauek direla eta tokiak azpi aspi maratudu kapio kliniketan edo bayonako ikean eginak izan diren indartikiak euskaraz seinaleak jartzeko. pilota bururatzeko bi begi alde batetik uh, trinketian berezkoetan askain bat bat asunak zuen lagru no trofeoaren buruzuburukako lehiaketan batit dukazu finalian nahi ze nahusitu da peo gishan duti beroi emeetzi remandu finala hori eta donian egaraziko garatenian atxaldi untan Bostontan proposatu ezahaukun parti da alde batetik laralde eta ezkuga bestetik etxegarai eta gishan dute. Paszen nainttzenak goiz begissaiorekin asoarteko begiakoraai eta naso artean Ukrania ekialdean bazterrak beggis ere bero. Bost soldadu hildira armada eta independentisten arteko bohoketan, joan den astertean jadanik zazpi hil ziren, donezk hiriaren ipar mende den avdifka hiri estrategikoan gertatzen dira guduka horiek Europako Koke eko izpen lantegi handiena hor baita, Kokea e hori da burdingin zan beharrezkoa den bat ikatzaren transformazioa sortzen dena, beste gune minberak ere piste litaizke, gerla behriz gogorzen en belduaba da. Eta zenba hiruakrejokatzen dira meditenean. Haste batez zazpiehun hil izan dira libiatik abiaturik Iru ondoratze desberdinetan ejefusiaatuen goiko misaldegiaren arabera, hortzegunean bejogeita bat auk ziren ile, Amalau mila dira sokorrituak izan, aste batez, Nigeria, Gambia eta Somaliatik ginak geienak, Libiako Mafiek albe zain bat dituzte Italiarat buruz, beren prezioak apalduz eta gainera egur aldi ona alde dute. Barcelona, Espainiako konstituzioaren kontra manifestalia egine dute. Antolatzailean arabera irutanoi mila ziren, poliziaren arabera zortzi mila, Azken hilabeteetan Espainiako auzitegi konstituzionalaren erabakiak ez dituzte onartzen, Kataluniako parlamentuan onartu lagialdi energetikorako legea eta berdistasunezko legea ezestatu baitituzte madriletik, besteak-beste. Mekan idaniak peilaridik ez zorten. Gizia diplomatikoa bizidute musulmanen leku sakratua, atabertzen duen Saudi Arabiak eta Iranek, jende mugimendu erhaldoi baten gatik, 2002-eun sinez duen hilziren jaz, hauen artean laueun bat Iraniak, bako txak besteari leporatzen dio adostasun ezaren obena.